الحمد لله الحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا نادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنا بعد بعض بالله من الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن ان الذين آمنوا ومن الصالحات يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر سجد الله وما له من عظيم وقد فرض لكم نبي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لمه کنا چې څنګه چې لا شروع دا او ها نبی اسلام د سلام احادیث مبارک او ذکر کړي او راځي کوم او دا راځي کوم دی هغه ذکر کوم چې زمانه استاد او عمل کراشه نننومیا واګیاو او دا واقعات ترمیزیم راست دا دا حدیث و کتاب دا صحیح ابن حبان که مذکور دا ابن فزمہ پتوحید باقتی ذکر کرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علی لومبی جل کے دوسر ویکاوان نمبر سفبانی ذکر کرد دا حدیث و کتابونو که دا واقعات واقعات اغشتر دا په هر کله حضرت آدم علیه السلام الله تعالی پیدا الله جل جلاله هو د خپل شان مطابق داغه په ملا باندې خلا سرا او دا ادي برکت او چ ترکیامت د پوره سوم مخلوقات الله جل جلاله هو تمنزره چې دا غنه زې پیدایشي روح انسانان نو اغا طول اغا ٹیم کی داره دشانه را قوة تلو پیدا شد پاگئی که زم و تر قیامت <متحدث> جکم انسان رازی اغا طول پاگئی موجود طول اللہ جللہ جلالو پیدا کلو او چکلہ طول اللہ پیدا کلو نو اللہ جللہ جلالو ده هر انسان ده دوارو دسترگو مسکی یو روشنائی پیدا کلو حدیث کی رازی او پغې کې دا حضرت داوود عليه السلام تو سلام روشنايي لګسي بیا ان هجل لجلان هوتل انسانان ادم عليه السلام تر امخه داګل ادم عليه السلام تاسې کې ان الله دا سوک دي په دا وی داстаў بیا چې حضرت ادم عليه السلام او قتل چې پاندې کې یو انسان د داوود عليه السلام پیغمبري نظر ته او دا هغه د سترګو د مند د چمک او د روشنايي هغه ته انتهائي خاصه معلوم شوې ورته دا سوک دی لکه کوم انسان د دې ځانندې زیات چمکیږي دغه پکې څوک دی نبیان د طرف ورته ارشاد شو چې دا په آخري امتونو کې یو تن پیدا کیږي چې دا اغنوم داوود دی الله نه د کوڅ کونده داوود علیه السلام او سلام عمر سره الله تعالی تر په شو چې د دوه مرشپې ته کال هغه د آدم علیه السلام او سلام وی یا الله زما د عمرنا سلمیخ کالا هغه کی اودته ورک نو سټ جماعت چا عمر سره شو ساوش دادام علیہ صلات و سلام دکاتین سلویخ قل عمر آگا کٹ کلش بیا پیغمبر علیہ صلات و سلام پر ملچی قل عدم علیہ صلات و سلام دنیا تراغی زندگی تیر اقوام او کل اقبل عمر دنیا کی برابر کو رزش بی برابر کو دمرک تیمی راغی پرشتہ و بصیر آلہ او ورد اوی جستاد دو دنیا نا در احلت قیم دن آدم علیہ السلام ورد اوینا زمان قزن لگئی که اللہ سلوی اخکال پا دیتے وقتی رامل شد اوی ورد اوینا دادتا داود علیہ السلام لگر دو دن آدم انکار کا وینا نو بس دی جائکے زمانگا خوب پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم یا در خبر اوپلوی دعوا کی این زکر قرام اوها کیه پسی یہا دری خبری ہوگی وی ادم علیہ سلات و اسلام انکارو کو اولاد تیم انکار کای دا ادم علیہ سلات و اسلام نخطاوشوا دا اولادنا بدا ادم علیہ سلات و اسلام اگر خطا کی گی پا ادم علیہ سلات و اسلام اولاد باندی یر رعلا دری خبری ہوگی دا پورا م выход دا گی دا حلقال ترجمع و چی تاسو تا ما بختوگی اندي واکي کي بار کې مليته ویلو چې سيزونه دري الله تعالی نه معلومي دري مدر خبر دي د ټولو مخلوقات او پلان معلومه نو دول الله تعالی ته راځي پیدا کړ ناغه غاده علی ثنا و سلام د ابو البشر ولګی د بشر او د انسانیت پلار وته ولګی د دې حدیث نه دا خبره ماله ني اول ترتا د الله یو صفات د الله د پرلاز د الله صفات نه دي کله با خبره نه کوي چې دا څنګه له زماشت په شان نه دي د الله ځان د مخلوقاتو په شان نه دي د الله صفات بس کما یو لږ لښاني انسان چې د الله دی او گیا دیکھ کماز نمو برا اللہ زمرا قادر زادتیں چی کرون و کرگون و مخلوقان دادم علیہ السلام و سلام نوالی تا قیامت چی بسوم را پیدا کی اللہ تعالی دی مینٹون و دی سکنڈل و پوقی پیلک ساتھ تی اللہ جلل جلال فو موجود کو آو دادم علیہ السلام و طاقت دیکھنے رئی دنیا کے ہر سب دو طاقت داوی کئی خدا اللہ جلل جان ہو طاقت میں ساند دا څنګه کار نه دی مخلوقات الله پیدا کړو او هغه ما چې دا الله د قدرت کامله پتاونه ګره چل نه یو کار کوي نو مخلوق هغه کې آروم نشي جوړي دا الله تعالی د پاره چیرې یو کار اراده وکي اذا قزا امرا فانما يقول له كن فيكون الله جل جلاله یو کار کوي شنه بس هغه موجود شوی اردی دادم علیہ السلام پتری خائص جی اللہ ورکڑو اغتیم معلومی او بل طرف تا دی حدیث کے دا خبر واسی حدیث دا خبر تینا معلومی گی چی دا انسان دا پارا یو اجل مکرر دا انسان دا پارا یو نیٹا مکرر زکا ہو چی کلا آدم علیہ السلام تپو سبو چی دا دا سور او مردی د الله تعالی در طرف سي ارشاد شي سپهتا کالو مړي دا السلام او زماد عمر نا سلوخ خلقت کې او چاته داوود کې ورګي او قران هم دا مسل دا الله تعالی هو اللي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجلا مسمنا عنده ثم انتم تنتظرون قران هم دا کوي چې الله تاسو پیدا کړې نيوي او نيته مرګ ته پرسرع نو کار کوي د قیامت نه کوم کار ده مرد نیخم مقررده او دی حدیث نم معلومی چې ده هر انسان ده پارا یو مکرر مدد دا. داسی خبری دی کده دی پی رسول بچه و او کده دی یعنی لاورت رسول اسپتال تا بچه بس دا د انسان اغنیتا د جکلا ده انسان اغنیتا رو رسی کی بیانه اسپتال نیو انسان اغنیتا بچ کولشت او بل طرق تا او بل طرق دا خبره واضحه ده چې زمونږه او امت د ټول امتونو اخرې امت ده هو واضحه خبره ده زمونږه مخکی امت نه چې امت ده بني اسرائيل امت کتاب څنګه الله دې طرفه ارشاد شو چې دا اخرې امتونه کیه امت کینو پته ولګره د ټول امتونو د اخرین مخکی اخرې امت زمونږه مخکی امتونو کی اخرې امت اهل کتاب او ولداغه عمرونو په تاولغه باقي بني اسرایلو د خپل خلقونو نه ډیر زیات ځان غړي دي دغه نه په تاولغه داود عليه السلام ډیر مخک تیر وره او دا او عمر سره د صحیح حدیث نه معلومه تشفیت کاله نو د بني اسرایلو عمرونو د امه محمديه په شانته بس تک تشفیت کاله او یا کاله اتیا کاله دغه واوشه کريبه عمرونو ډیر زیات امه عمرونه نه حاجی ګمځه کومرونا بیانې کې د نوح عليه السلام <سؤال> او عمر بیانې عقد هغه او امتون نه پدې شبنی اسرائیل دغه زمونږ اساس او په شانتي عمرلو او د عام معلوم شو چې زمونږ اساسونه مخ کې نور امتونونو کې اخیری امت صرف هغه بني اسرائیل او بل دات علی السلام او سلام آدم علی صلی اللہ علیہ حساب و شمار باندے اللہ قدرت ورکڑا تکہ محکی واقع انشاءاللہ بیا چطبہ بیان کو اللہ عدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم صرف دلت حساب و شمار کی موتا قدرت حاصلو جس ان کے عمر بلا برشو پریشتہ و پسیرالو دے سلویخ کالا پا دی اللہ علیہ وسلم پہ حسابات و شماریات و علم اللہ جل جلال ہو ورکر. دا هو په حدیث کې غټ خبره ده او الفاظ د دې تاسما ذکر کوي ته په کمله یو خبره تاګې باندې لون د تفصیل کول وره چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلام چې کله دا واقعیت ترخه خبره یو یو د آدم علیه السلام تو سلام نه خطا او شوا داغه د اولاد نه به حدا کیږي د آدم علیه السلام تو سلام نه ير او شوا داغه د اولاد نه به هیره کیږي او دا ادم علیه صلاة و السلام انکارو که امری ورکلو او د که دا پرشتراله ویسلویخ که امر پاته ده نو دا دا اولاد بان انکار که دا زمان دو خوب پیغمبر دنن نصوار لسوه کالمه او انکار گئی که نا ریو تی بی سی و بلویت حق حیرانی چشتا و دیوی نشتی لور او پنجنہ پیوری یا کو ایمان دے روڈ انکار کرے تاکم حیرانتی آوالی چیزا شیئی یکی نیت دور شتاو دے با انکار کی دا چاویل یا خوک پیغمبر ویلی عدم علیہ السلام انکار اوپور داغی اثار بدائی چیزد پا اولاد کمم خلق انکار کئیو خبر و ثابتیو انکار بکنی ناوبل طرف کار یہ را دا علیہ السلام ظیرا را خطا اپالا یوته خطا او عمر نے مرغو چیر تھا جان علیہ السلام بیان عمر ورک اور اس کو بیان ادم اب انسان نا خطا صحابت هر انسان له تخاوت ور کوژ پکاره سحات به کریم شه انسان جنت ته نې دي کای مخلوق ته نې دي کای د الله مخلوق هم ګرځي بخول له جهنم ته نې دي کای د خلق هم مخلوزه الله ته هم مخلوزه جنت نه به جهنم ته نې دي او باذ ټیم کې داس یو شی چې هغه توورم لاس مرو اوار اکرکی دردام مخیاب ساتو بکاری دانچ دارس امزان خلاس کے او بیا بل پسی سوال نگرد یای وشی ورکی او سبال او بیا پجا گرہ باندی وار خطاید او دارس این نیل پکار صحاوت بے کرین شیره پر صحاوت کا وصول لی جزان مخروم آم اپرید اپو اختانوی او بیا جیحان او بیا دو اومر بسوار اومر با مشوره خبره را کولی کسان نشه مګولې په یو نو سېدا به بیمار موندلې نو نیا به را غې انګور مخ کې وي چې یالا مال مر کرا والی او زمادان وصیخي کې ورې نمړې هغه انګور چې ته بهر حال ټوګي کولی او د دا به کمري ته تلې را وره را کولی اوبه ازرائیل یې ما سارو خو یې تا دی گاوي زان واسهخه کې او ما واكوم نو هغه راته جواب کړي اسرائیل او یوه وروه اگر انزور چیرې غو پېمله 카메라 کې نو بار ها لای او خبره دغه انسان تدا ډېر محبوب دی یو سکندرم نه ملاوي کله کر خراب کله شو کله چې تاسو ټول د دنیا یو سکندر ته میرسي کله سونه او د چانده او د ثرو نه دګه او الله تبارک و تعالی که یو سکندر ته ملوشي نن دا یو سکندر دا زم دا پره دا اخرت ته ریک دا قیمتي وګنا پدې کې دا لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله دا دې سکندر من من زهيره کا دا به الله تل تفکر روان مشران وي کنده غړوي ټک ټک نه کوي دا کټ کټ کې ستاده زندګي یو یو سکندر بار هات مطلبې خبره ویا په نو دې یو انسان باندې خطا دا یو نسيان دې خبره حقسته دا, دا د انسان په اختیار کې نه دي د دې وجه الله جل جلال دا دا با جلاله په دې باندې انسان نميست حدیث کې مراد کرام پر السلام فرمایو رطیان امتی الخطا والنسیان زما د امت دا خطا او د نسيان ګناه له څخه الله کریمان دې او وژدار کله دا انسان په اختیار کې موسکه زړه خطا شي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نسیان شي وره موسکه کومو یو صحابي وایي اپوستراته صلاتا او نسیته یا رسول الله پیغمبره موسکه او کات خطا شي ینه کوتای پکو شو کوم پیغمبر علیه السلام کم شوی دی نه کم کړی کې بیا د صاحبونو د په ځمونو رو د یا رسول الله د کثیر کېږي مزه کم کړي بیا پیغمبر اسلام پاتې دا هغه وخت کې مسکه خبره جائز وې خوستوبه بند شوه بیا پیغمبر اسلام پاتې نور موزې وکاو او بیا ورته سې څه تخرو نو انسان په او په يرکان دې الله ځکه نيسی چداز انسان په اختیار او پتا کړی کداسو دی اوای چې قران کې فعالاوې ربنا لاتو اخرنا دعا بیاسه لکو چې نن نسینه توا غا نو ته څه ضرورت دی حالانکه قران کې همغه الله تعالی را کل دی چې ربنا لا تو ان نسینا او اخطانا مونږ دعا کو چې قران وايي یا الله ته مونږ منيسي غږ مونږ او کې وروشي نو ته مونږ نن دې چې کله په الله نه سله کوي نو مونږ آیات څه مطلب نو رې په جوابو ځان یا په دا آیات دا آګینم سواح کې په دې باندې څه لو نو دا آیات آګټین کې بیا دا مسئله مرخ شوې ده ا دې دا دعا باندې ثواب ملاويږي نکاله پینې ني سي ته دعا کوي نو ثواب پدته ملاوي او درې ما خبره دا چې د اخرت مثال خو دا باز ټیم که انسان نا یو خطا یو یه ردازو شی تر عمر تر اخیری سکن دا پوری دا اغیر نقصان دا اغیر تلافی نیشی کولی لگه دا اغیر یو زمنگا چکا مسلمان اسلامی تاریخ پوری دا اغیر یو لمحا اغس پینده لمحا خطا صدیو کی سزا دا مسلمان اس پیند که برداش کنید چکل یو زماغ کمد بلو زماغ کمد اې جیانو پر کې حکومت او اپا د یمنیان او کاټانی پر کې والهې زمونږه حکومت اختلاف اختلاف نه څو علماء مسلمانانو پسبین باندې حکومت کړی دا جېبرالټر چې وروته لیک تاریخ ابن زياد په تکړه او 900 سال مسلمانانو باغې باندې حکومت وکړ چې کله په دې خطا کې شو مقتلاشو اسلامي دعوت بند شو نو هغه د نوحو سوالو کاله مهنته هغه کتابونه هغه هغه اصول مسلمانانه اعلان کلو قتل به باقاعده چکمبا سنت شو نو هغه علاو د میفونو باکس ور لږه لکله هغه کې به کې خدل بندو پرونو کې اصول فوجلول کې واټل کتابونه ور لاته کلو چکم انسان بکبر لته هغه به وجدان سي مسلمانان د اسپین نه عیسایانو صفاکلو لکا بس اورو کې چې بالکل مالګم پاتني شي د مالګې نه سپای ځاسې سپاک یاد تا ده بازې تم کې د انسان نه یو خطا وشي داګه انسان ډېر وخت پورې برداشت کوي نه دې وژنه کومه غتاسو دعا کوشي الله مونږ په منی نه دې سره مطلب دا دی چې الله مونږ ته بچي شه دا خطا نه انسان بچو نو چې په خطا سره دنیا کې ستاکم نقصان کويږي یا پا ایره سر کامستان نقصان کی گی تا دواو فا اللہ تلا ایره و خطانه بچ کری شداغن نقصان نبام کی گئی خطان تیر مایزو بدا مسلو امارو مقدر خلیل رالی تیر اختر کی ما بیان کاؤ تلتا ما بیانو کاؤ چیزا کورت لرم ما ترور یو مسلم مخید کلاو ایدادی غلط ہو ما چی کلا اجزاد حیوان بیانو المیر دادا حرام بی نبا اگه یو ما مسلو دا بیان می ده حیوان ده توری چه ده توری اثنی مالو لیم کارده حالانکه ما بیت تریخه اغا چه کم اگه ترگیو بی اگه او کل انسان یا حیوان روٹایو بریو ده اگه نه کم ساس که کی گی او می ده که روٹای ری زره زکی نو آگه لغن تک ده او بو اپا گناتا اگه تطریخه ویلی که حالانکه زمان ده افلی نه توریو تا ما صرا خوری کارن ریکارنگی گی ملہ تکریرہ دا غی اهتمام غصکی کہ انسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کاندل علمہ عمان روایت جلد 10 کې مذکور ده او محمد ابن کاف القرظی دا غو حواله باندې هغه فرمای حضرت علی سے توکس راہ ہیں او یو مسئلہ پوچھ تے نہوکو حضرت نے پدہ مسئلہ بیان کآ آکستہ سے علی سے تویہ اے دا صحابی حضرت سے مسئلہ دا تو پیامر علی السلام سلام صحابی جلیل و قدر صحابی و تایرہ مسئلہ دا سنا علی سی بوتا پر جواب کیوئے اختا اصدتا و اختا اختا تو اصدتا و اختا تو زخطان شلط اصابتتا و درستا گیتا و رسید وفاء كل ذي علم عالم, عالم, عالم, عالم او ارتدى هر سر د پاس درشک هر ذي علم د پاسا بنزي بس پدي مسلكه كزلوي صحابي مورد علم نماسر او پدي مسلكه بهر حل جما علم مشت او ته اسابت او ته هر سر د پاس درشك هر کلندر تو सिकندر دمش و زر حقاري زمانم دا که مسلا خطا شیو و خطا زمان دا مسلمانو خطا لاد چی که خدای مابکی ننیسی پیه ندی نیسی که پی پیغمبروه لیلی کلو بنی آدم خطا هر انسان خطاکار ده و خیر الخطاین التوابون بہترین خطاکار تو بگار ده پیر مرده بیلی خو مونگی نمابکو که او مسلا غلطه سرو شنا بهر حال خدام خبريات صاحب یو عالم تپته اوله ني نو بیا رجهولم ما تا کويو مسالته سو وه مسره دځدې کې دا ریکارډینګ یې ما ته چاوې زب خوشاله شم زب د خپل ریکارډینګ اورم کچرهږي کې غلطي نه زب خپل مسله واپس ولام بلکې برمله پر اسپیکر باندې وتاستو ام چې 13 هفته ما دا مسله کله زمانه ده لا وال الحمد لله ته دا یو بیان ګورم دې باندې کمز کم 10 پینځل شلو ګوري کتابونه را خامغه زما دا نظر اولانه اه زمامت تییغات وګوره فداغین ارښت ز بیان کوم خو بیان انسان دی کچره خطا کې دی شي او ختمات شکرایات کی نو بهترین خبر راځه که خطا نه بیا هغه کول وګاري نو روان زمونږ غلفی دا راځه خطا الله ماپ نسل په نه کوي پیغمبر او مویما زمونږ کار نه لکه او بیا قدم یا د کلی د مشر ناو او بیا له توپ ما کینا داغه مقصد ته خو دې یعهد دې تیار دې تیار دې تیار دې تیار دې هم سو بیا هغه دې تیار نه نه بهر حال تاسو لا بانکینګ انسان نه مان نه بانکینګ خطا کرن کیږي اګه نه واپسی کوي باغبان دې خود ریدل نه پکړه دا یو गुन्हा شو او چې پاته به ودریدنه دا بالکل مطلب دا چې ساده गुन्हा یا د خطا نو اللہ دی پینے نیسے ہو چکم نقصان دے شوئے دے داگے نا دے واپس اوکران دے جرم پینے شوئے دے اوکر دے پاس اپا خطابان دے نو بیا خو نور گنانگار شوئے مطلب دارے چی داکار دا خبرک ہے چی دا خما پاکست کرے نو باہرحال اللہ جل جلال ہو چې چکم زمنگا اس تاسور پی ترد دے پی عمر سلام ویلی دی آدم علیہ السلام نا خطاوش و اولاد نبے کی گی اګه انکار کړی دی اولاد به انکار کړی داګه نه یې راشي دا اولاد نه به یې تاسو نه به یې رمکیږي او مونږه تاسو پر د پردي حق نه انکار هم کوو خدای عادت ده حق ده ته یادی انکارې کړه دا مطلب نه چې پیرامبر وینه کې داګه نه دا ته ثواب کار نه پردي حق ده د باو کو د قیامت پرځ پري وګ باندې به یې وراله حتا نه په حتا باندې او درې ده داده در نو شو نه یې نه واپس کې او درې نه داده بل دا مونږه تاسو کې په ترتیا خبره را تلایښ کې را ده بقيږي او به هر حال دغه سید در اختیار پکار ته حتا نه واپس کول پکار دي نه یې نه واپس کول پکار دي کته دارو کې کېږي او کني شي کې نه به هر حال مؤخذ بي نشي الله جل جلاله دې مال او توسل په خبربانو باندې الحمد لله صلى الله عليه وسلم صلى الله